est à Gérard Choplin Gai hortan bere zituada eta bere kondu da hola konferenziak eskaintzen eta gai haio eta interneten badu webgune bat eta hori elikatzen baina hortara arte Europea Laborari tipien mugimenduaren koordinatzaile nagusia izan da eta beraz berak azken gehiatamako hortetan mugimendu horren sojera eta garapena kudeatu du eta gaur egun sare hori biakampe zina izan harrik ezaguna da eta biakampe Zina, egin duen languziari esker eta egin dituzten manifestazio edo ekintza edo uh, hartu dituen polizionari esker uh, Europa mailan eta Brusselen horrein uh, zinez uh, aditu bezala uh, kontxideratuada eta pakak uh, dituelarrike reformak eta horrela uh, bere eranak, aleike ushu entzunak dira gero ez uh, dira maiz uh, segituak zen eta bon, beste problematika bat uh, aferetan txartzen da lobiena eta interes pribatuena eta hori guztiak maiz euh, debateak eta pekoerri karateren maiten dituzte eta trabak ezartzen legeak eta autuak hartzeko delebiruan, baina Jarrar Soprenek uh, ahasongi horrek uh, orki biakampezina eta lujaman defendatzen ditugun baloreen uh, mamia ahasongi menperatzen du eta zanen du zerre gana. Mintz aldien zikruen jastabate bandugunun behite, uh, ortsiale harratxean Jarrar Soprenek parte hartuko du laburantza eta politika helikatzaile baten aldeko proposamenak, laborantza politika batuaren erreformakari, gomita aurten uh, poatu xarante, eskualdea ez da beha lamorantza amota, hemen guari konparatu, sufritzen dute gehiago Behanik hemen uh, transmisioan Saila da hanna, uh, oinogeio. Ba, hortazu hartu gira, uh, beraz, beraz, beraz, beraz, bat da, eh, beraz, beraz, eta beraz, uh, hemen bezala, edo gure eskolegian bezala, beraz, uh, beraz, laborari batzu ere antolatuak dira, eta beste beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, antolatuak dira, Eta egia da, beren egealitatea edo beren dioka eremoa eskoal egitik ahas dela. E, biziki e, eremoa omdiku etxaldeak dira, zerealista eskualdeak dira, e, ejigazionez sistemak e, unsa ibiltzen dira, eta e, laborarien bataz besteko adina ere gora da, berrogeita bost, berrogeita maho urtein gurukoak, e, segidak ez dira segurtatuak, e, da biziki egoera edo kontekstu zailan ari direla lanean e, bainan esperantzaz ari dira eta konbikzioz, bainan e, ez da bat ere emengo laborantzaren eta hala ere, e, biztan da, denetan bezala, gauze interesantak ere bat dira eta aier ere ere alako e, bitxina bat edo lehiobat e, eskaintzen diegu lujaman. Inaki behuko irigoin, emila esker? Bai, emila